Глава 14. Окрім того, що Григорій Іванович знав усіх і все на світі, його, виявляється, теж добре знали в містечку. Бо я ще спав, коли він під конвоєм провів із сільгосптехніки якогось ще з вчорашнього дня п'яного чоловічка. І той за Івана Степановича не лише проніс храповика, а й поставив його куди треба. Мені шкода було, що я не побачу свого омріяного селища міського типу, до якого так поспішав, та ще більше, жаль, пробирав відпрощання з Григорієм Івановичем. «Ви не виявляєте, пане, брате Андрію, яку приємність принесли в мою хату?» Притримував він за дверцята попелюшку, яка вуркатіла і рівно, і задоволено. Я пообіцяв принагідно його провідати, і справді був би не від того, щоб не раз заглянути до дідка. Бо на свій сором навіть ніякого гостинця не мав для старого. Але якби ж то знаття, що там небо готує далі. Вчора он теж собі думав, що вже на порозі в саваті Ярчука. Потім на каркав із п'ятницею хтось узяв переставив дні числа, щоб я таки їхав до суботнього чоловіка в суботу. Комусь так було потрібно. І я певен, що не храповикові. Отож я рушив, не до містечка, а знову помчав до мосту. Перед ним повернув праворуч і відразу опинився перед тією кам'яною тверджою, перед отим дивовижним палацом, що наче виріс у небо зі скляного берега, і поблажливо дивився на мене згори круглястими очима віконцями. Перед цитаделью на майданчику вже стояв чийсь білий фургон. Я припаркував до нього свою удвічі нижчу папилюшку, потім неквапом поважно вийшов із неї і від захвату знову втратив таку вкрай потрібну симпатичному чоловікові поважність. Іначе якась шантрапа присвиснув, видихнувши сакраментальне «йо-май-йо!». А що я, хай би і тричі симпатичний чоловік, міг ще сказати, якщо переді мною була така краса? Я не бачив таких мотелів ні в Цюріху, ні в Брюсселі. Я не зустрічав нічого подібного на Гавайях і навіть під Києвом. Перший поверх, вимурований у суціль із граніту, був, як у тій загадці про гарбуза, без вікон, без дверей, хоча мав, щоправда, гаражну браму. Другий поверх був невідомо з чого, бо його облицьовувала важка полив'яна кераміка. Вікно на півстіни, різьблені двері. Саме до цих дверей вели майже з-під мого носа литі бетонні сходи. Але до них я ще не дійшов. Я ще дивився на третій поверх з вишневої цегли. І той поверх дивився на мене круглястими вікнами. Поблажливо, як на мураху. Другі і треті поверхи були, як-то кажуть, новішого покоління. А от перший, що тримав їх обох на собі, вочевидь мав давнішу історію. Хоча, як неабиякий знавець арифметики, я швидко збагнув, що це не тверджа фортеця Черкасів, а залишки водяного млина, на що, власне, вказувала і сама назва цього розкішного закладу, і близькість річки, і кам'яне громадя, решки давньої греблі. Якщо ще перебирати моє намисто, як перебирають чотки деякі модельці, то неважко прикинути, що напис «Не кричі 1975 року і зображення на тому малюнку тісно лягають поруч з оцим першим поверхом. Але в той час, коли він був ще не мотелем, а водяним, хоча вже й недіючим млином, і юнак бачив у його стінах химерне плетево таємниць та тіней, які, можливо, помандрували з ним в доросле життя». Сюди ж лягає ще одна намистина – інтернат, що був у найближчому містечку, звідки хлопець бігав до своєї камінної таїни, яка в майбутньому стане промінчиком у плетеві його сумних думок. Різкий порив вітру сипнув у мене жменю піску, нагадавши, що наличить симпатичному чоловікові так довго стояти з роззявленим ротом перед європейським мотелем. І симпатичний чоловік повагом, неквапом, Піднявся зовнішніми східцями на другий поверх, ступив через терасу, прочинив важкі різьбляні двері і зайшов до невеличкого бару. Цей маленький затишний бар на три столики був зовсім порожній. Навіть за шинквасом не було ані лялечки, тільки яскраві пляшки заклично дивилися на водія аматора. Заклично і презирливо, бо водій аматор був за кермом і взагалі не бавився цим зіллям ранці. Він не дбало розкути, сів на високий кругленький стільчик біля шинквасу, він кашлянув, даючи знати, про себе, даючи знати про себе, і даремно дозволив собі розслабитися, бо коли з кухонних дверей вийшла жінка, водій-аматор ледь не гепнувся зі стільця. Він цей водій невдаха трохи-трохи не знепритомнів, бо зайшов до провінційного, хай і такого, вишуканого, але ж до провінційного українського бару. І раптом побачив за шинквасом мулатку. Можливо, найвродливішу мулатку у світі. Бо водій Невдаха не бачив таких красунь ні в Ріо-де-Женейро, ні в Мехіко, ні до Багамах. Бо навіть на тих безлюдних островах, де він також ніколи не був. Звідки ж ти тут узялася? Таке диво. Подумав наш симпатичний водій Невдаха, який сіє храповиками на крутих дорогах. Хто ж тебе зробив отак? «Довершено! Чудово!» – подумав він французькою, бо не міг не згадати свого сусіда Мурина, та зрештою трохи отямався. Узяв себе в руки і замість «бонжур» сказав спокійно і чемно. «Доброго ранку, пані!» «Доброго ранку!» – відповіло мені українською мовою це шоколадне диво. І я, тамуючи ще незрозумілу тривогу, подумав із неподібним оптимізмом. «Ти не один!» «Нас 52 мільйони!» До шоколадного обличчя українська мама дала цій жінці не качиного, а нормального носика, дала разом із татком горіхово-карі очі, вогкі, як вільхові береги, і такі повні, такі налиті і відкриті назовні губи, що якби моя воля, то я не вагаючись помстився псані за її чернечу обітницю. «Щось будете замовляти?» – спитала вона, не переймаючись моєю цікавістю. Давно вже звикла до цього. «Я серденько, вже цілу добу нічого не їв», – сказав я по-приятельському, наче розмовляв із катрусею. «У вас є щось попоїсти?» «Окрім шоколаду корона, звичайно». Якийсь дурний натяк прозвучав у моїх словах, і я притримав за зубами продовження про райську насолоду. «Якщо ви не поспішаєте?» то я можу приготувати вам щось із рибних страв», – сказала вона. «Наприклад?» «Наприклад, підсмажити судака або зварити юшку з окунів. Ви що, дужче любите?» «І то, і то хижаки», – сказав я. «Тим-то вони і смачні», – сміхнулася вона, показавши чималенькі, але гарні зуби. «Тоді підсмажте, будь ласка, судака». І ще раки. Вам зварити раки?» «Ні», – сказав я. Не п'ю вранці пива, а то б залюбки. То, може, чай, каву? Чай, сказав я. Вона щезла за тими дверима, що вели на кухню. А я сів за стіл і подивився на широчезне вікно, за яким відкривався сосновий краєвид. Вікно виходило, на жаль, не до річки. Але й сосни були чудові. Такі високі, золотокорі дерева, з яких можна робити щогли. Дивно було, що вони так наблизилися до води, Витіснивши традиційні верби і вільху, сосни любили пісок, а його тут було доволі. Я бачив, як тим путівцем, що вів отраси траси до мотелю млин, пробіг піщаний вихор і завважив, що й сосни коливаються від вітру не збоку в бік, а якось, немов по колу, ніби й ними хитали не по вітру, а крутили вихори. Дерева протяжно скрипіли, і їхній стогін долинав і сюди, до бару. Я подумав, що вітер зірвався недавно, бо навіть там, на узвищі, можна сказати, на Белебні, де тулилися, не кричі, вранці було тихо і затишно. Тепер же зірвався просто крутіш. Здавалося, він силкується вирвати дерева із нетривкого піщаного грунту. Коли мулатка принесла мені судака, золотисті рум'яні шматочки ще пострілювали гарячими крапельками олії. Я показав очима за вікно. «А...» Вітер, який зірвався. Тут завжди вітри, сказала вона. Навіть якщо ніде не шелесне, тут отаке робиться. Що ж, буває. Так видно пролягла ця річкова улоговина, що утворюється протяг із усіх боків. І все одно тут чудово, сказав я. Так непогано. А хто власник цього райського куточка? Власник? Здивувалася вона. Ми з чоловіком і пішла за шинквас. Увімкнула музику, наче хотіла приглушити завивання вітру і стогін сосен. Ела Фіджеральд підвивала не менш меланхолійно за той вітер, однак голос чорношкірої співачки видно все-таки був ріднішим для хазяйки цього симпатичного бару. Мабуть, той голос линув до неї ще з більшої далини, аніж вітер, і навіював та пробуджував те, що ми називаємо голосом крові. Цей витівник Пригадалася, як казав Григорій Іванович про Ярчука, і тільки тепер я зрозумів, що він мав на увазі. Витівник – це навіть м'яко сказано про чоловіка, який з занедбаного водяного млина робить казку. Одружується з такою кралею, купує квартиру в Києві і позичає від неї ключ першому ліпшому зустрічному. Але ж де він тепер, цей філантроп, цей власник такої цінної нерухомості і не менш дорогої рухомості? Пас я очима його дружину і не знав, з якого боку підійти до цього питання, як кажуть грамотні люди. Моїх знать з арифметики тут явно бракувало. Ось я вже дожовую цього, правда, сказати, смачного судака, ось уже досьорбую чай, ну ще викурю сигарету, а далі що? Вам тут не страшно самій? Спитав я, наче якийсь жевжик, що не вміє підкотитись до дівчини. Страшно? Здивувалась вона. «Чого?» «Ну, все-таки дорога. А на великій дорозі, знаєте, хто тільки не вештається?» хм, «Я вмію постояти за себе», сказала вона. «Та я не сама я. Тут є люди». «Побалакали» називається. «Боже, як швидко зграє це Мальборо. Краще б я перейшов на Приму. Або ще ліпше на люльку. Тепер я розумію, чому великі нишпарки – Палять люльку. Її півдня можна тільки натоптувати. А тут кінець. «Скільки з мене?» Вона помітно завагалася, перекидаючи собі, чи я не з податкової інспекції, а потім усе-таки наважилася. «Сім гривень». Я поклав на стіл п'ять доларів. «Вибачте, не стих розміняти. Але якщо вас так влаштовує, то здачі не треба». Вона мовчки сховала гроші в кишеньку на фартушку. Здається, ми знайшли спільну мову, і можна було посидіти ще хвилину. У вас, бачу, є постояльці? Ну, звідки це ви взяли? Звела вона брови. Я до того, що, може, заїхав би ще до вас переночувати. Але бачу, внизу стоїть фургон, білий фольксваген. То машина мого чоловіка, він зараз на річці. рибалить. А переночувати, будь ласка. 5 баксів, зігрівали її трохи нижче пупка Рибалить? І це й рибалка Ну, звісно У млині тільки рибні страви І тут мормишки замело Тут, пане брате, треба трусити сіті Вона побачила, що я замислився І, видно, запідозрила мене в лихих намірах Зараз я або зґвалтую її Або в гіршому разі витрушу виручку Випереджаючи події, вона сказала, «Зараз він прийде снідати». «Гаразд, тоді живи, моя Люба», – подумав я, «тим більше, що два зґвалтування за одну добу – це для мене занадто. А якщо твій чоловік незабаром прийде, то достатньо найпростіше арифметики, щоб його вирахувати. Якщо два пішоходи вирушили на зустріч один одному, ну і так далі». Я чим не подякував за хліб сіль і, пообіцявши прийти ночувати, – Якщо затримуєшся у справах, пішов до виходу. Та вже у дверях пристояв. «Даруйте за нескромне запитання, але я хотів би знати ваше ім'я». «Каміла», – охоче відповіла вона. Хех, я так і знав. Анжела, Каміла, Сабіна або ще щось таке. Аже було б просто смішно, якби цю шоколадку нарекли горпиною чи ївгою. Хоча мені здається, що такий красуні пасувало б ім'я не Каміла». А Елла. Адже я збігав з хіцями, і мені ввижалося, що там у барі співає голосом «Елли Фіджеральд, моя нова знайома». Втім, тут якраз я жорстоко помилявся. А цього не можна було собі дозволяти. Не можна помилятися там, де йдеться про імена і числа. І я це добре знав. Але ж не було коло мене мого дорогого доктора Ватсона, який би підказав ще тоді, що Каміла – це ім'я, котре вказує на людину що зобов'язана бути присутньою при жертвопринесеннях. Кінець чотирнадцятої глави